Jag tänkte inleda detta avsnittet med att säga grattis till dig, Joel. Tack så mycket. Tack. Nu när du officiellt har klivit över 30-gränsen. Ja jag menar Jajamensan, i söndags. Mm. Och det är torsdag idag. Ja. Så snart är en vecka som 30. Mm. Kan jag kan inte påstå att det känns någon större skillnad. Men det är väldigt trevligt. Ja. Jag hade en riktigt bra dag i söndags. Peron och mormor upp på besök och... Käka gott och fick lite grejer så det, det blir inte bättre än så. Nej, men det är ganska gött. Eh, nej, men jag tycker nog att det är skönare att vara 31 än att vara 21. Ja, ja, ja. Det, jag har ju på kärna att 30 kommer ju vara bäst att vara. Ja, ja. När man tänker tillbaka på det i framtiden sen. Det tror faktiskt jag också. Helt perfekt. Man kan göra allt. Ja. Alltså det, det är helt legitimt att bara vara hemma och ta det lugnt. Och man kan gå ut och ha kul. Alltså det så känns det. Och man har jobbat några år så att man kan liksom ja, man blir ha blir inte... bra. Ja, precis. Man, man kan gå ut och kröka utan att bli tagen för någon som har en livskris. <laughs> Men man kan också stanna hemma för att man är i alla fall tillräckligt gammal för att få vara tråkig. Ja, exakt. Ja, ja det är ju suveränt. Har du sett Anders och Måns någon gång? Det var jättelig. Den det det programmet när de spelar andra versioner av sig själva typ. Okej. Okay. Och han... Anders så, nu bryter han ju på sin där jag kan inte han riktigt Han bryter det. på skötska. Ja, just det. <gör> Eller ja, bryter, han pratar dialekt. <gör> det som man säkert du sa att han bryter. <gör> yeah, ja, okej. Okay. Eh, Men vad är det han säger då? Han säger att 30 är bäst för att man kan knulla brett. <gör> okay. Han menar att man kan ligga med 50-åringar och man kan ligga med 20-åringar utan att de bryr sig. Ja, ja, det ju... Det ligger säkert något i det. Absolut. Men då måste man ha lite mer pondus, kanske. Jag tror det, va? Ja. Det är ju det är jävligt märkligt uttalande att säga på tv också. Ja, men det här är ju liksom... Det här är ju nästan som en sitcom. Så liksom det, ja, ja. det är inget vanligt. Inte sånt program de gjorde som var... Fråga Anders Mums, till exempel Nej. Utan det här är ju Ett manus mm. Så det är lite skillnad kanske mm. Jag tror inte han skulle säga så på riktigt Nej för alltså... Han spelar ju en karaktär ja. som ändå är sig själv Ja men precis Med en liten twist Ja för annars är det ju Det hade ju blivit ramaskning Att säga <laughs> en sån sak Ja det hade det definitivt Men sen finns det väl en poäng I det han säger antar jag För jag skulle ju inte reflektera om om det skulle bli så. Ja, nej, nej. Alltså inte om jag gjorde det. Alltså om någon annan gjorde det menar jag då <skratt> förstås. Eh, Nåja, <laughs> vad har men du... man reagerar inte på en 30-åring ihop med någon som är 22. Nej. Nej. Och sen är det väl klart att det är ju inget fel om en 50-åring ihop med en 22-åring heller per se. Men, eh, det nu... skulle ju folk reagera på. Precis, det är ju det. Ja. Oavsett vad man har för värderingar så kommer man, man ju att reagera, tror ja. jag. Ja, visst. Men hur som helst, vi ska prata spel idag. Vi pratade ju serier och film förra avsnittet och mm. lite annat skit som vi egentligen bara kände för och ja. gagga lite om. Just det. Men vad har du spelat eller tittat på det senaste som är värt att nämna? Jag, det finns ett sånt här free-to-play-spel som heter War Thunder. Mm. Uh, man kör tanks Och flyger flygplan mm. Det är väl lite som det här World of Tanks Som de har gjort väldigt mycket reklam för Och det finns i App Store och Google Play Store Och till alla konsoler Och PC typ mm. uh, Det är lite likt det, fast med en liten twist uh, man ska ju, Det är ju lag, match mot match Om man ska kontrollera punkter mm. Och uh, När man skjuter en tank Så får man upp en liten ruta om man träffar där man ser vad man slår ut i tanken. Och då kan man slå ut till exempel eh, han som är skytt eller han som kör. Mm. Och när man slår ut alla i stridsvagnen eller skjuter sönder någonting inne till stridsvagnen mm. så går den sönder. Okay. Eh, så man säger stridsvagnen har ingen klassisk healthbar. Nej. Eh, så jag spelade lite med turbo igår. Det är ju väldigt roligt att spela ihop mm. så, så att man kan sitta och snacka lite och... Och då tror jag att vi körde tre matcher Och det tog en halvtimme kanske Och det är rätt lagom mm. Så nu kör vi lite Och så blir det inte mer än så Så det är en sån här När man verkligen inte vet vad man vill spela En kväll Så nej men fan det blir lite Några matcher Men det är skönt att ha sådana spel Som man ja. kan spela Om man inte kommer på något och bättre Så är det är ju gött uh, gratis Och uh, inga vad jag har sett Lotlådor eller <laughs> något sånt där Det är inget pay to win spel Nej det verkar inte så. Vad jag har upptäckt än i alla fall. Men Det är ju, låter ju nästan som att det är för bra för att vara sant. Ja, visst är det så. Men det verkar så i alla fall. Mm, vad härligt. Och sen har jag eh, sett om den här War for the Planet of the Apes också. Mm. Igår på min nya Apple TV 4K. Är den bra? Det blir ju väldigt fin bild. Särskilt när det är HDR också. Så att det liksom blir det här färgdjupet. Så den streamar liksom hög kvalitet? Ja, och eh, väldigt, väldigt bra kvalitet tycker jag att det är för att streaming. Så det är nog sån här hög bitrate, eller vad det heter. Mm, mm. Eh, och den är ju väldigt, väldigt bra den filmen, garanterat en av de bästa i år. Jag vet att eh, många med tanke på titeln kanske, det här har jag varit inne på lite tidigare tror jag, förväntar sig mer krigsfilm. Just det, det pratades uh, vi om i tidigare ja, poddavsnitt. alltså i krig som i den bemärkelsen alltså andra världskriget rullar. Mm. Men jag tycker ändå, har man sett de andra apernas planetfilmerna som har kommit nu i den här reboot-serien uh, så tror jag att man förväntar sig lite fel om man tror att det är så. Uh, tänkte jag att... Uh, jag ska bara ta till mig ja, för nu ja. sitter jag jävligt konstigt. Det här är ju en annan typ av krig. Alltså den här visar nästan... Uh, lite fångenskap som det kan bli i krig alltså att man förslavar och så där mm. visar den sidan av kriget och jag tycker det funkar jättebra mm. det är en väldigt fin film faktiskt mm. men eh, mer drama än krig mm. så den tåls att se flera flera gånger och sen inte minst kommer du ihåg att jag har visat en trailer på jobbet om den här Jon ron filmen Ja, just det. Den som vi, När vi pratar om filmer som blir pajiga eller intentionen är god mm. så kanske vi pratar om den. Så och kanske vi... man trodde att den här John Ronfjön, för trailern är ju inget vidare, tycker inte jag. Den Nej, den, det, det är mycket ju... som blir komiskt i den. Det är ju sökarna klass tänker man ju direkt. Ja, eller Stockholmsnatt och alla de där. Mm. Men det är ju någon som har skickat den här till mig i födelsedagspresent. Det är faktiskt inte jag. Men ingen som har gett sig till känna än. Nej. Så vi får väl se ifall det blir av eller inte att någon gör det. Men nu har jag sett den, i alla fall. Mm. Och kan säga att jag var överraskad. Det är sannoliken inget mästerverk på något sätt. Men det är heller ingen sån pajig Stockholmsnatsfilm. Det är en helt okej okay rulle. Mm. Det som gör att den inte har det här pajige, det är att den känns alldeles för allvarlig Och gör det faktiskt på rätt sätt Men det är ju jättebra i sådana fall Ja, den förskönar Inget på något sätt I Nej. det här och Visar även upp en sida Av det här Den här killen som kommer in I den här nazistgruppen mm. Den tar upp lite också hans bakgrund Varför det blir så ja, Och det funkade det. faktiskt Och gjorde att man köpte det på ett annat sätt Mm att det på något sätt blir en sån här att han accepteras och kommer in i den här gemenskapen, och så spårar du ur helt enkelt. Mm. Och scenen tyckte jag också var helt okej. Okay. Den kanske börjar lite så där att man tycker att någon karaktär. Men ska han vara rolig och ändå så dålig när han säger det här? Mm. Men det upptäckte jag sen att han spelade den rollen så, så att det köpte man senare i filmen att han liksom var en pajsare karaktären mm. och det, ja så. Men det är ju jättebra i så fall för det här är ju verkligen det, det hade ju varit jävligt allvarligt om den här hade blivit pajig och en sån här film som folk tittar på för att garva åt Ja, precis så, en, det det. Jag hörde uttrycket myntas eller som tydligen har myntats någon gång men som jag inte kommit i kontakt med tidigare för festfilm. <laughs> ja, just det. Det är för det ett bra uttryck. Är, det är ju för festfilmvarning när man tänker, okej, okay, det är någon eh, snubbe som ska göra någon form av indie-produktion av John Ron. Ja, just det. Eh, fallet. Mm. Och det känns lite som att det här var ju en sån jävla stor grej när jag gick i skolan. Ja. Och med all rätt, såklart. Ja, visst. Och jag minns det ju också. Speciellt i dessa tider när eh, när den här typen av värderingar som nazisterna, nynazisterna då hade börjar normaliseras allt mer och mer. Ja. Så som många med mig upplever det. Mm. Då känns det ju väldigt relevant att, brys, att eh, vi har inte lärt oss av vår historia. Eh, inte ens liksom andra världskriget det känns som att någon orkar bry sig om längre. Nej, det, är, känns som en cool, menar. det känns mer som att det har blivit en cool grej att forska om och tycka är tufft att kunna någonting om. Mm. Än att man fattar vad jävla vidrigt det är. Ja. Däremot så kan jag säga att orsaken till att det blev som det blev, tror jag, det är väl att trailern är lite taskigt klipp. Mm. Den liksom klipper in ljud från filmen med andra bilder i filmen. Mm. Vilket gör att det blir helt orimligt och känns pajigt. Ja. Det är till exempel någon gång som han, John Ron då, säger... Vi behöver ju inte slåss. Direkt, det räcker att vi pratar med dem. Så har de klippt in det med en scen på en skara med människor som bara står och flinar. <laughs> men varför det känns ju jättekonstigt att de står och flin flinar åt det. Mm. Det känns ju inte seriöst. Nej. Men i filmen så är den kommentaren är inte till den bilden. Nej, okay. Så de har gjort trailen lite konstigt tycker jag. Ja. Så det har förstört lite. Men jag får ändå passa på att säga... Be om ursäkt regissören Jon Pettersson för att jag trodde att hans film skulle vara helt värdelös mm. när den faktiskt är ganska bra. Och för att avsluta mitt resonemang då när man eh, normaliserar de här värderingarna och eh, rörelserna framför allt är ju att om man då ska släppa en film som ändå ska visa att tänk på det här har hänt och kan hända igen ja. om den är pajig då vilket mm. eh, lyckligtvis inte verkar mm. vara det hade ju bara gjort saken värre tror jag. Ja, inte för att jag det. tror att eh, nödvändigtvis att man skulle visa den här i skolor det kanske man kommer att göra nu då. Ja, det hoppas jag. För jag det... tror jag att det är en bra sån eh, skolfilm. Mm, och ju... det har ju tanken varit att han ska i alla fall. Ja, det det finns jag ju dokumentärer vi vet att hans föräldrar varit ute och föreläst och såna här mm. grejer. Men det är ju väldigt aktuellt nu. Ja. Och då får ju inte en sån här film som behandlar det som väldigt allvarligt och väl sån allvarlig och välkänd liksom, händelse då får den inte vara kass. Nej, och det är han inte sånt tur är. Så jävla risktagande av mm. Jon. Ja, sen kan jag ju tycka också att som jag sa med det, här, det är inget mästerverk men han har ju haft en väldigt liten budget att röra sig med. Mm. Och jag tror att han ibland i klippningen har försökt att på något sätt vara lite konstnärlig genom att klippa in lite bilder. Alltså två personer kan stå och prata men så läggs en helt annan bild in till exempel på något naturlandskap eller något sånt där. Det kanske inte funkade så bra. Men nej. det kan vara så att jag behöver eh, titta på den igen för att kanske försöka se några detaljer eller så sådär. Eh, för då får det att bli mer rimligt varför han har gjort så. Men om du som tittar på mycket film måste se den fler gånger för att förstå. Ja. Då är nej, det men, ju så är om det om att man ska det... visa en en gång en högstadieklass och ja, ingen fattar. Men jag tror de kanske inte tänker på det alls å andra nej. sidan. Eh, men han får ju till och med den här kärlekshistorien att funka ganska bra, som mm. finns i filmen. Så det är, ja, bra jobbat, Jon. Är det någonting jag har lagt till, eller är det någonting som man vet har hänt? För att det är ju inte direkt någon sån detalj man tar upp när man har hört om fallet. Nej, eh, jag har också funderat på det. Och jag eh, vet faktiskt inte. Jag eller är det inte... så att man måste ha med en kärleksin Nå, i filmen? Nej, men jag vet att eh, filmen börjar så här, att det kommer en text att eh, det här bygger på verkliga personer Ibland kan de ha bytt namn mm. Och lite sådana grejer Och det spelar ju ingen som helst roll nej, nej. Men sen så är det en av Jons kompisar Som liksom är berättare till filmen mm. Och han berättade som att Under den här perioden när det här började Så mm. hade John, John träffat en film <här> Han, träff <här> han hade träffat hade en film Så träffat en tjej ja. Så jag tror ändå att det kan ha varit så ja, ja. Men, då, men då är det väl relevant förstås Ja det, men det är bra också, det är ju schysst att de byter namn och sådär så att man inte vet vilka med. De det gjorde de ju jättebra i eh, Petri dokumentären dokumentär om Keylers Park när Jon Ötveit fick heta Johan istället. Ja. Och när de berättar att Johan var ju en väldigt respekterad musiker mm. inom det här death metal. Och då spelar de Dissection i bakgrunden som är Jon Ötveits band. Ja, just Det, det är jävligt diskret. Mm. Sen tror jag, här har de gjort jag tror att det är någon som heter Kristoffer i filmen som jag tror heter Chris eller något sånt här. Så det är mm. lite den typen av små ändringar. Ja. Uh, sen kan jag tycka också att uh, filmen utspelar sig under en ganska lång tidsperiod. Mm. Uh, kanske var lite svårt att hänga med i hur lång den, det tidsspannet egentligen ska vara. Mm. Det är väldigt fint väder hela tiden. Men samtidigt får jag känslan av att det kan ha gått ett helt år eller bara några månader eller några veckor. Det tyckte jag blev lite svårt att Ja. Och det tänkte jag ändå lite på när jag såg, men hur, hur är det här nu? För det vi vet är ju att det hände i slutet på sommarlovet, när ja. de skulle ut och paddla och grejer. Och grej. i, i filmen så börjar de skolan. Okay. Och sen är det precis som att de går ett helt år då mm. och ska börja snart igen. Jag vet inte om det är så det ska vara. Den utspelar sig alltså under ett läsår och ett ja. sommarlov. Ja, ett läsår men in, ingen höst, ingen vinter ingen vår. Ja, ah, okej. Okay. Så, tror jag. Och det är, ja... Det kanske hade tagit jävligt lång tid att spela in filmen om man då ska ha alla årstider med... Jo, precis. Men jag tänker att man kunde... Ja, skitsamma. Det är, ja... Nej, det är det ändå... ligger ju något i det, naturligtvis. Det är väl en detalj också som mm. kanske gör att eh, man inte får någon tidsuppfattning. Nej. Och då förstår man väl kanske varför också. Mm. Uh, och sen tycker jag att det sen... Uh... Den gick väldigt snabbt i slutet. Att uh, man vet ju vad som kommer att hända. Mm. Men sen när det var dags så gick de scenerna väldigt snabbt, tycker jag, mm. till det här mordet. Och bara timmarna innan, mm. hade gärna fått lite mer, lite längre scener där också, mm. hade varit bättre, tycker jag. Det är under det som man tänker ska få folk att känna av smak för våldet. Ja, just det. Så det är väl kanske det som egentligen är viktigast, mm. även om det kan uppfattas, kanske om man gör det, utdraget, att det blir någon form av underhållning av det. Mm, ja. Men det är ju bara... Nej, det är det, men tänkte jag säga att eh, de skulle ju tälta vid den här Ingetorpssjön. Mm. Och så är det ungefär så här att eh, ska du med och tälta ikväll? Ja. Och sen är de där. Mm -hmm. Alltså jag hade gärna, mm. hade gärna fått gå lite lugnare där. Bygga så. en form av stämning ja. liksom av hur man bestämmer sig när de cyklar dit ja, och exakt. kanske snackar om någonting på vägen dit Precis. för att få liksom rätt känsla. Mm, något sånt hade jag velat ha. Mm. Eh, också, men som sagt eh, Brukar inte sätta betyg Så här i sånt här prat Men tänkte jag att den skulle hamna någonstans Kring en sexa av tio kanske Men det är ju bra Ja. Och då brukar jag ju se en femma eh, en, Kanske en sån film som man tyckte var ja, Det var bra mm. Men man kanske inte ser den så många gånger Nej. Och kommer man se upp på en sexa Så kanske det är samma typ Godkänd Men man kan tänka sig att se den fler gånger mm. Så. Och den är bra Ja och inte så mycket mer Nej. Härligt Ja. Jag har spelat tre spel Det senaste Och jag, jag har hållit mig till dem För annars är det ju Jävligt lätt Jag, jag köpte ju en eh, gaming-laptop Och jag kan ju Bara fantisera Om hur alla som har en stationär PC Sitter och kokar av ilska <laughs> You filthy casual är ju skitsamma då. Ja, men så man kan väl säga att jag har en fot i PC Master Race nu. Bra då. Eh, för att det finns jävligt mycket ändå på Steam och sådana här tjänster. Mm. Så får jag väl ändå flika in att vi inte är sponsrade av någon. <laughs> Nej. Jag bara nämner det för att jag använder just det för att köpa spel. Och Sen hade de i någon höst rea som eh, höll på in till Black Friday där. Ja. Och eh, då passade jag faktiskt på att köpa spel som jag har spelat mycket men egentligen aldrig klarat. Så att jag köpte Doom 2. Ja. Det är ju en klassiker och eh, lätt ett på mina topp 5 FPS någonsin. Mm. -hmm. Och så kanske man tycker att det är konstigt att det är ett gammalt spel, men fan det är bra fortfarande. Jag tycker ändå att det är trots sin ålder håller. Ja. Men då har jag spelat med man, man, det finns ju som man kan tänka hem så att man kan ändra så att man får kontroller som är som idag. Ja. med att Du kan titta upp och ner och hoppa och sådana här grejer. Förr hette det Z-dom, nu är det G-Z-dom. Mm. Jag körde spelet med GZ-dom av den anledningen att jag ville kunna svänga med musen men gå framåt, bakåt och strafe åt sidan med tangentbordet. Ja, just det. Det är väl ett måste nästan tycker jag. Det ja, känns ju mycket skönare. För originalkontrollerna är ju att du går på, uppåt och neråt på piltangenterna och så svänger du höger och vänster på höger och vänster. Mm. Och så får man hålla inne allt tror jag för att strafa. Och jag vill inte spela detta med bara tangentbord. Nej. Och sen siktar man inte ens så utan håller du pistolen mot något som står högre upp så träffar den det ändå va. Ja. ja. Men jag behöll den delen. Det enda, så det enda jag egentligen gjorde var bara så att jag kunde svänga med musen. Ja, okay. Det kan man ju fast om du drar musen fram och tillbaka så går, går gubben fram och tillbaka mm. och håller inne höger musknapp så strafar höger eller vänster. Okay. Det funkar att spela så men det är inte så jävla gött. Nej i längden när, när du möter svårare fiender och du behöver kunna röra dig rätt mycket för att mm. inte bli träffad så att jag körde ju original fast kanske med högre upplösning då kan vi säga ja. så att jag har inte gjort så att man kan hoppa eller sikta upp och ner och sådär för att det, det kan sabba spelet lite grann alltså det är ju såklart rent objektivt bättre kontroller att kunna göra så men det finns många secrets och ställen du inte ska kunna komma till som du kommer till genom att kunna hoppa till exempel. Ja just det. Vilket gör att du kan sequence breaka spelet på ett sätt att det blir svårt att veta vart man ska ta sig sen för att man har missat en tidigare grej man måste göra. Okej. Okay. Så därför valde jag att köra så vanilla som möjligt ja. fast med hög upplösning. Och jag tog mig faktiskt igenom hela spelet. Ja, det har jag inte gjort tidigare, jag har alltid hunnit tröttna efter 15 eller så baner mm. Och jag kan väl säga att de första 15 banerna är rätt sega eller blir sega. För att de har nog varit lite väl ambitiösa med det här med att utforska och leta efter skit överallt. Ja, okay. Vilket gör att det blir lätt att fastna och då hinner man tröttna. Och för min del så har jag avslutat och spelare för att man bara, nej men nu är det ingen kul längre. Nej, okej. Okay. Men efter 15 banor där Då blir det lite mer pang på rödbetan På banorna ja. mm. Att det är mer fokus på att Skjuta ner feta demoner Och robotspindlar liksom. Och det är då spelet blir som roligast ja. Och eh, Super Shotgun är ju det bästa vapnet I hela spelet mm. Det använder jag nästan hela tiden Så att, Men det var ganska skönt att eh, Sätta den här sista raketen I pannan på den där stora superdemonen Ja det förstår jag för det är ju lite krångel med det där Men en bra slutboss på ett bra spel Så det var väldigt tillfredsställande Att faktiskt köra igenom det på riktigt mm. Och sen har jag ju Börjat spela Deus Ex Det allra första mm. Det är också ett sånt där spel Som, som jag har påbörjat Man har aldrig avslutat Och nu när jag har spelat det så har jag försökt att tänka efter lite Vad är det egentligen som skit Har skitit sig alla Typ 20 gånger som jag har försökt att ta mig igenom det Ja och det är lite så här att spelet, i början av spelet så pratar de hela tiden om att man ska satsa mycket på att man ska, bara, man ska smyga mycket och inte bara springa runt och döda allting man ser och sådär. Ja, och sen tänker man ju själv också att om man blir upptäckt och de drar igång larmet så är det kört mm. och sådär. Och då har det alltid varit så att man kör save, load, save, load, save, load, save, load, ta sig framåt lite grann, save och så skiter det save, load, save, load och så håller man på så hela tiden. Ja. Vilket gör att det blir jävligt tråkigt. Just det. För egentligen är det ju så här i det här spelet att du kan du får ju såklart välja själv om du vill ha en mer aggressiv approach att du skjuter sönder allt som. För ja. det väljer man väldigt i stort i början, va? du väljer sniper, armborst eller mm. ett maskingan, eller, eller om det är pistol, va? Ja, precis. Och. Jag kan ju säga så att det här spelet är ju egentligen. Alltså, även om det är tanken att man ska kunna både smyga och vara mer action-orienterad så måste jag ändå säga att spelet är egentligen inte särskilt bra på något av det där. Uh, smyga delarna uh, blir jävligt tråkiga i det här, tyvärr. Och det är inte jättebra action heller. Nej. Okay. Och så måste du levla allting för att kunna skjuta ordentligt. Vilket uh, är ju för sig en grej som jag tycker är ganska kul. Ja. Men det, det som jag känner med Deus Ex är att jag, i sin helhet är det ett jävligt bra spel för att jag gillar idén mm. och att det känns jävligt ambitiöst med ett FPS som har den typen av rollspelsmekanik ja. i sig med att leva om du ska vara bra på att hacka eller låsa upp dörrar med dyrkar eller om du ska använda stora tunga vapen eller svärd eller vad fan det nu kan vara det är jättebra men det blir aldrig egentligen riktigt bra på något av det där nej det som jag tycker är roligast. Det är att klara uppdrag. Det, mm. det är då det är roligast. Just det. Finerna är inte jättekul att slåss mot. Så. Nej. Och det så är. Så är det. Men eh, i sin helhet så tycker jag spelet är ganska bra. Och den här gången valde jag att skita i smygandet för att det är tidskrävande och eh, tråkigt. Mm. Visst är det det. Eh, så att eh, då valde jag att bara. Skjuta ihjäl allt som rör sig. Och även mm. om de sätter igång larm och det kommer en massa fiender så mördar jag ner dem med ett maskingevär. Ja. Eller senare i spelet man får The Dragon's Tooth, det här magiska svärdet. Som <laughs> ja, är, just någon just lightsaber. Det. Den dödar ju allt. Ja. Det är ju egentligen det enda man behöver satsa på att slåss med svärdet. Mm. Och kanske skjuta med raketkastare. Det är de ja, två så. sakerna ja. som är mm. bra. Och helt plötsligt så känns det som att ja, men, det här spelet var inte så svårt. Nej. Vilket jag skulle göra. En annan grej då, som jag tycker är väldigt bra med spelet också är ju att du kan om du ska infiltrera en byggnad så finns det ju hur många olika sätt som helst känns det som att ja, ta sig in är det. där. Det finns ju om det är luft... och, eller, trummor och sånt och Ja igenom, precis, det... lufttrummer och det är avlopp eller om du bara, eller letar upp en nyckel så du kan ta dig in genom en, en dörr liksom. Och jag känner inte igen mig alls i spelet efter att jag bytte helt eh, hur jag ville spela det. Så jag hittade en låst dörr inte fan springa runt då i tre timmar på den här spelplanen man är på och letar för någon jävla nyckel då tar man ju någon, någonting som exploderar och spränger upp skiten. Ja, exakt. Vilket gör att det blir ett flyt äntligen. Mm. Så smygadelen i första Deus 6 <gårdhet> är fan inte att rekommendera. Nej. Det blir ju inga direkt konsekvenser av att man blir upptäckt förutom att det springer lite mer för soldater mot en som man ändå hade tänkt att döda. Ja, exakt. Jag håller med där. Jag vet att pappa blev helt begeistrad i det här när det kom och körde det mycket men han har ju alltid föredragit att ta det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Det går runt hörn, det tar 30 sekunder och så tar det lugnt och analyserar och sen smyger sig igenom. Ja, för mig tar inte det 30 sekunder tar det tar 30 minuter mm. och då hinner jag tröttna på spelet. Ja. För att jag är väl inte så jävla bra på smygspel. Jag har för dålig tålamod när jag spelar. Mm. Speciellt när det är så många spel också jag vill spela. Och jag vill hinna klart med det här. Så då kändes det bättre att göra så som jag gör nu. Ja. Och då blev spelet roligare. Storyn är väl så sådär. Ja. Men det skiter man ju i. Den är ju klassisk science fiction-aktig i alla fall. Ja, konspirationsteoretiskt lagd och sådär Det jag var besviken på För att jag har alltid uppfattat det här som att Du kan välja sida och få massa olika slut När du klarar det Ja, nej, där styr det väl ganska ordentligt Om jag inte minns Ja, eh, spoilervarning för den som bryr sig om eh, Storyn i ett 17 år gammalt spel Vars story faktiskt inte är så bra mm. Det är ju att vid ett eh, uppdrag Så märker man att ens bror är med på fiendens sida Ja och att han uppmanar henne till att gå över för att Unetco som man är med i från början är egentligen de onda. Mm. Att de har skapat ett virus bara för att man ska kunna sälja ett motgift för det här. Eller vad fan heter det? Vaccin. Ja. Och att det då är något kapitalistgrej man försöker liksom driva med på något sätt. Ja. Men du vet inte hur det slutar eller om du aldrig har tagit dig hela vägen dit. Nej, men jag får nog veta det rätt snart för jag ja. börja närma mig Area 51 eller vad som ja, det är. för det minns jag ju i alla fall. Mm. Hur det är. Och då är det tydligen där i slutet man väljer sida. Och det gör man genom att göra olika huruvida du vill göra det jävligt besvärligt med att hitta en massa skit eller om du bara blir färdig med, med det någon gång. Mm, just det. Så det är där man väljer sida. Och det tyckte jag var jävligt tråkigt för att den här gången tänkte jag att jag ska gå, inte gå över till NSF som jag tycker är ganska roligt. Jag tänker bara på no nationalsocialistisk front. <laughs> de vill man ju inte gå med. Nej. Så tänkte jag men om jag stannar med UNATCO och är med de onda istället för de är ju lite tuffare liksom. De har ju robotgubbar och mm. grejer. Nej, men då fick inte jag göra det. Och då tänkte nej. jag vad fan. Det här är ju inte alls fritt på det viset. Nej. Så att nej, det blev jag lite besviken faktiskt. Men ja, jag förstår storheten i det. Så. Ja, det Menas kallades inte. ju till och med för Half-Life-dödare när det släpptes för att det var så jävla bra då. Ja, det är det fan inte. Nej, det tycker väl inte jag heller. Det är långt det... ifrån lika bra som Half-Life. Ja. Och så om jag spelar och... för Half. Ja, ah, skitsamma hur man <laughs> säger det. Um, sen kör jag ett annat spel som är nytt och det är ju Cuphead. Ja, just det. Det har jag ju testat också mm. Jag har ju kört väldigt lite, jag har bara spelat en gång ja. Har jag gjort Men mm. första intrycket är Väldigt positivt mm. Jag har ju inte testat det med kontrollen Så jag hade lite svårt där ett tag Men jag ska fixa den där PS4-kontrollen Så att det funkar bättre mm. Ja, det är ju totalt lönlöst Att spela med tangentbord mm. Om man har lagt pengar på det här spelet För att spela med tangentbord Då har man gjort fel ja. <laughs> Man har gjort fel då för det är ganska mycket ändå i kontrollerna som man behöver använda sig av. Mm. Men jag har väl ja, klarat... Om man har någon Dash Attack och så kan man ju skjuta och hoppa. Ja, sen kan du ju trycka in en knapp så du kan stå stilla och skjuta och... Mm. i alla riktningar. Ja. Det är ju rätt schysst. Så att det här är ju typ probotektor med eh, sådana här gamla Disney-film animationer. Ja. Det är jävligt snyggt animerat, det får man ju ge dem. Ja, men precis de här musiknumren som de hade som inte nödvändigtvis var musipig eller kranka, ja. utan det var bara bild till musik, mer ja. eller mindre. Typ den sen typen sen är 20-tals, 30-tals tecknat. Mm, jag gillar det som fan faktiskt. Mm. Och sen har man ju hört att det här spelet är så jävla svårt. Det är typ Dark Souls fast 2D. <laughs> Nej, så jävla svårt är det inte. Nej. Alltså det är trial and error, visst. Men det är ju inte, det är inte så mycket svårare än vad Probotector var på sin tid. Nej. Så sett. E, definitivt inte svårare än Probotector till Sega Mega Drive. Nej, okay. Som är helt jävla galet svårt. Mm. Så att vara inte rädd för att testa om det skulle vara för svårt, för det är det inte. Nej. Har man spelat sina run and guns så tar man sig igenom det här nog rätt fort. Jag klarade ju några bossar på första försöket så att mm. Nej, jag skulle inte säga att det är Dark Souls svårt alls. Nej, okej. Okay. Då har man spelat alldeles för mycket autosave, pang, pang. Ja. Så det är det jag har spelat. Så att vi tänkte göra så här den här gången. Att vi ska prata om någonting vi inte har pratat så mycket om. Mm. Och som vi kanske inte alltid ger intrycket av att vara så frekventa spelare av. Nej, inte längre i alla fall. Nej. Det fanns ju en tid och det var roligt med turneringar i ett sådant spel. Sådär. Mm. Men det har fallit bort lite. Mm. Och även om ni redan har sett podcastens titel så är vi ändå lite hemliga bara för att det är, <laughs> för att det är roligt. Ja. Nej, men vi ska prata om sportspel idag. Ja, det kanske kommer bli en liten twist då. För det blir inte de här, vi kan väl säga att jag har ju lirat en del FIFA. Mm. Och det var kul under ganska många år. Men nu är det ja, i alla fall fem år sedan jag köpte ett FIFA. Ja, vi kommer Så... väl att begränsa oss lite grann. Vi kommer inte att prata mycket i alla fall Nej. om NHL eller FIFA-licenser. Jag har egentligen inget mer att säga om det. Att det var kul då. Ja. Men känner inget, behov av det... känner inget behov av det längre. Nej, och jag skulle ju aldrig för mitt liv spela samma spel varje år när det kommer ett spel med en, ett nytt år i titeln. Nej, just det. Jag spelade N.O.L. 93 på Sega lite grann när jag var yngre. Det är sjukt bra. Mm. Om vi då ska gå in på de här licensspelen först innan vi går in på de roliga spelen. Och det är ju bäst på Sega, okay. NHL. Ja. Överlägset bäst. Och 93 så blöder om och blir skadade också. Aha, okej, okay, okay. Det är ju coolt med blod liksom. Ja, det, det. Speciellt på ett konsolspel för Nintendo hade fan inget blod innan Mortal Kombat 2 i alla fall. Nej, just det. Men, nej men det är inte bara blodet Utan det spelet är ju bättre Varför finns det förklaringar på på nätet oh, bra. Så, så ni får kolla det där ja. Men Blast processing <laughs> Ja precis, mm. det är det som gör det. Eh, men eh, sen dröjde väl några år Så kanske man spelar NHL 97 Sådär ah. på Super Nintendo Men det är ju fan precis likadant mm. eh, Jag vet faktiskt inte vad den stora skillnaden Nya spelare mm. Wayne Gretzky kanske inte var med Jag vet inte <laughs> Och sen spelade jag väl NHL 2000 när det kom till PC ja. Det tyckte jag var sjukt bra mm, Jag tror att jag hade NHL 98 bränt <laughs> ja, det, var... det var väl kul att lida lite på PC Men nej. NHL skulle jag definitivt aldrig köpa Nej, Jag testade NHL 98 men jag tyckte inte att det var bra alltså, Övergång till 3D kändes inte så naturlig på det mm. Men NHL 2000 fick de till det Okej. Okay. Sen nästa år så tyckte jag Åh vad kul NL 2001 Och så tänkte jag men det här är ju exakt likadant Jag har redan gjort det här och Sen har jag inte jag spelat något mer sen NHL 2007 har jag spelat också mm. Men det var ju också där. Ja kul i några minuter Sen orkar man inte. Nej. Sen kommer ju såklart online-lägen och mm. Köpa spela. Det kunde man ju tidigare också men att det blir så mycket Fokus på såna här grejer och... Men nu tror jag att FIFA har väl ett helt okej Story-läge nu som de folk tycker verkar ha kul med med Alex Hunter tror jag han heter som man ska spela som mm. eh, någon kampanj så där och även ja, det här med Team är väl jättestort när man köper kort eh, mm. kortlekar och får spelare till lag och ser online matcher mm. så det är väldigt mycket det nu tror jag för den som är sportintresserad så är det säkert skitkul men för ja. mig som alltså jag är ju väldigt fotbollsintresserad mm. men känner ändå inget behov av det där nej. det blir för mycket tror jag för ja. min del utan och så var jag väl, i enligt namn, har jag förstått aldrig riktigt, riktigt bra på det. Nej. Jag körde på sån här semi-pro. Mm. Och vann ju i stort sett varje gång. Men räckte att jag gick över till proffs och då fick jag svårare att förlora nästan allting. Mm. Och så orkar jag inte bli bättre. Nej. Så blir det ofta. Sen har det blivit sånt e-sportspel så att man måste vara typ superbra på det för att kanske få ut den maximala upplevelsen. Ja, det verkar så. Det är lite så jag upplever det. Det är därför jag inte spelar Counter-Strike heller. <laughs> Eller LOL Det verkar ju så bli tråkigt Men det är väl där och vi har att säga De här licensierade spelen Så vi tänkte kolla på lite mer andra grejer eh, En del som kanske är generiska sportspel Men en del som kanske är sportspel som eh, Har en twist som Joel sa alldeles nyss eh, Ska vi börja med något på åtta bitaren Bara för att det är eh, Kanske mest klassiska Ja det kan vi göra Och du vet vad jag sa här när vi skrev upp lite titlar du, ja, vad det, sa? Sa att det känns som att Emil har spelat Alla NES-spel som finns <laughs> För han drar upp sådana titlar Som jag aldrig någon gång Har hört talas om <laughs> Inte i någon video på Youtube Och aldrig någon polare Och inget sammanhang har jag hört talas om de här. Och det är något positivt naturligtvis Att mm. det är så, men Oerhört fascinerande Jag tror jag sa det, det blev något uh, volleybollspel Så jag tror jag, att man skulle fråga Tiotusen Ja, man skulle fråga hundratusen personer om man står på då och frågar, hej, har du hört talas om det här? Det är ett spel. Skulle alla säga nej. Ja, men det är till NES. Nej. Ja, jag har ju spelat långt ifrån alla Nintendo-spel som ja, har gjort så är det, förstår jag ju. Och jag har ganska jag har väl inga jättestora kunskaper om just de här spelen, mer än att, att jag har spelat dem. Och mm. Det är därför vi ska prata om dem. Men vi tänkte börja med. Jag vet inte hur känt det här är, men det borde det kanske inte är det. Men det här är ju, fan, kanske det är fotbollsspelet som är fränast, om vi säger så då. Ja. Och det heter Tecmo Cup Football Game. Tecmo Cup Football Game. Eller soccer game om man. Bor på är... fel sida av Atlanten. Ja, precis. Där fotboll är ett ägg man har i händerna och kastar. Ja, väldigt märkligt. Och, och sparkar när man ska göra ett field goal. Mm, precis, och det här man spelar med fötterna och som är en boll, det heter socker. Mm, väldigt märkligt. <laughs> ja, sen har de De kan ju för fan inte km kilometer i timmen eller rätta grader heller Nej. där borta. Så att det är väl så. Men det som gör det här speciellt, alltså det finns ju de här... Tecmo Super Bowl är väl ett sånt här jättekänt sånt spel. Såg jag faktiskt i ett femliga avsnitt när jag tittade på det för lite tag sedan. Spela om Tecmo Super Bowl. Uh, så det är ju Tekmo De gjorde några sådana där De gjorde Tekmo World Wrestling. Och vi kommer inte prata om wrestlingspel heller. Nej. Utan det känns som att wrestling är fann en egen grej man skulle kunna ja. prata om. Så tanke. wrestling och bilar skippar vi den här gången. så Precis. bilar kan man också göra liksom racing-spelavsnitt istället mm. så vi tar väl fan ska man säga idrott att vi begränsar oss <laughs> typ där ja det blir bra så att Tecmo cup soccer game är ett fotbollsspel uppenbarligen ja. men det är inte som FIFA eller inte som någonting annat nej det är ju inte som, som så... ett fotbollspel skulle jag tro nej. det såg ju väldigt väldigt speciellt ut originellt och en cool idé. Ja, spelplan. Alltså du ser ju, alltså hela skärmen, då ser du karaktären springa med en boll, fast du ser att han springer emot dig bara. Ja. Som ett filmklipp nästan. Mm. Eller sådär. Och det finns ju en anledning till det. Det ska ta alldeles strax. Så att när du tittar och ska styra då mot motståndarens planhalva då ska du titta längst ner i mitten på skärmen. Där ser du liksom som en karta av själva spelplanen och en boll som rör sig. Och det här är ju som Final Fantasy mer. Ja just det, rollspel helt enkelt Ja, så att alla fotbollsspelare har sina stats Att några har kanske höga poäng i att dribbla Några har höga poäng i att skjuta och så vidare Och så får man då välja vilken karaktär som kanske ska försöka skjuta målet Vilken som ska passa och sådär Sen har man då en huvudkaraktär som heter Robin Field Han är ju såklart bäst på allt Ja det han spelet handlar om. Ja, det fick någon introsekvens där. Och hans, hans farsa har varit bra, men han är mm. bättre till exempel. Fick en sån här bakgrundsstory. Ja, så det, det, det, Tekmo var ju bra på det på den tiden då att de har filmsekvenser och sådär i spelen. Men Shadow Warriors eller Ninja Gaiden är väl ett klockrent exempel på att vara tidigt med filmsekvenser i spel. Mm. Och det är så här i det här spelet också, så det finns en liten story, det är väldigt trevligt. Men när du springer på fotbollsplanen så blir det som en Encounter då i Final Fantasy Och nej, nu möter du två spelare Vad ska du göra? Dribbla Passa eller skjuta Ja Och så eh, spelar det ju väldigt stor roll hur Man har som en mätare, guts heter den, det är väl hur trött gubben är då Eller mm. inte Och då är det väl större chans att du lyckas Och beroende på vad gubben är bra på Det ska du välja då, är han bra på passa Så passerar du till en annan karaktär mm. Så det blir nästan som att titta i en anime att en halv sekund utspelar sig. Det utspelar sig på en halv sekund men när man tittar på det som Hajime och no Ippo som är en boxningsanime så tar det tio minuter bara för att man ska se vad, hur han tänker under den här sekunden. Lite så är det med det här spelet att du får en pass, bollen är fortfarande i luften, vad ska du göra, nicka eller skjuta? Ja. Och eh, målvakten är fortfarande kvar på backen Vilket innebär att man har en, då, en retur man kan skjuta in ja. Inte så mycket inkast och sådana där grejer i det här spelet Kanske okay. då på det sättet. Nej sättet Det finns kanske, men det är ingenting jag har upplevt Jag har spelat eh, kanske tre, fyra matcher på det här mm. Det blir ju såklart lite svårare för varje match Tanken är väl att man ska vinna något världsmästerskap Okej okay. Så jag tycker att det är en jävligt kul idé För att jag som inte är så jätte Jag kan tycka om fotboll om jag är i rätt sällskap <laughs> Ja, <laughs> Så är det ju Så att på det sättet kan man uppskatta det Och om det är mycket mål i match ja. Tyskland, Brasilien 2014, det var en fantastisk match ja, ja. Det var jätteroligt att titta på fotboll då 7-1 matchen ja. Men det här spelet, eftersom jag då är tokig i japanska rollspel Så tycker jag det här funkar bra det såg väldigt speciellt ut och jag skulle säga fascinerande ut mm. faktiskt. Det är väl det det är mest egentligen fascinerande. Och känns ändå rätt fräscht fortfarande. För jag har Men inte det inte sett något liknande. Nej, det. Nej, exakt. Man har inte sett något liknande. Och det känns som den här typen av spel filmsekvenser såg ju ganska snygg ut, mm. tycker jag. Så att det är, åldr, har ju åldrats väl, tycker jag. Mm. Det såg ut som. Jag, kan säga, jag har ju bara sett det eh, spelas. Mm. Aldrig spelat själv. Nej. Så jag kan inte nämna något om själva hur det är att spela. Men det såg väldigt häftigt ut. Mm. Fascinerande, som vi sa. Och då ska vi, detta släpptes faktiskt i Sverige och Bergsala också. Men jag vet inte om det blir någon hit Nej. så sätt. Okay. Men det som då är grejen med att det ser ut så att man tittar på ett animeavsnitt med tanke på att majoriteten av själva spelskärmen är att man får se hur karaktären springer det är ju för att det här släpptes i Japan under en anime-licens, eller manga-licens kanske, av Captain Subassa. Ja. Som var en tv-serie med en karaktär som spelar fotboll. Ja. Så. Och då är ju scenerna i den här animen som man får se i spelet. Lite överdrivet och sådär och lite här ballt. Så. Ja. Fast när det släpptes i väst så valde de då att byta ut Subassa mot Robin Fields. Ja, okej. Okay. Och så är det ju. Men Captain Subasa-spelet har ju fått en jävla massa uppföljare. Så att om du nu har spelat det här och kanske inte kände till att det finns uppföljare till Famicom, säkert Super Famicom också, alltså Super Nintendo, testa. Ja. För det finns fler. Mm. Och ja, är du fan av animen så vet du nog redan att spelet finns. Ja, säkert. Men vi tar väl nästa spel som vi tänkte nämna. Det är väl ingen jättestor twist i det så sätt. Nej. Men det är ett spel som du också har spelat. Och det är jävligt innehållsrikt. Mm. Det är ju så komiskt för jag jag började prata om det här förut. Jag sa, ja men det där har jag ju spelat. Det är nog 15 år sedan. Mm. Och sen kom jag på, när fan, jag är ju 30 nu. Det måste ju vara kanske 20 år sedan. 10 år. Nej fan, det är nog, ta mig fan. Jag kan ha varit 7 år. Så det är 23 år sedan jag spelat Track and Field 2. Och det är rätt länge. <laughs> det är sjukt länge sedan. Jag har ju, vet att jag, jag har spelat, jag tror hemma hos min farbror hade det, deras där. Och en granne. Och sen har jag väl emulerat det vid något tillfälle också, efter det. Mm. Så det kanske inte riktigt är så länge sedan. Men som jag spelade på konsol är väldigt länge sedan. Ja, precis. Jag, jag tog fram kassetten nu medan du pratade. Bara för att ha lite koll på vad det finns för sporter. För det är fridrottsspel. Ja. Främst. Och det, det som är kul med det är att det är jävligt många sporter. Och det är ju ett jävligt roligt spel mm. Alltså jag tycker ändå att det håller sig Rätt bra idag Ja visst är det så Jag har spelat det några gånger nu det senaste Och tycker att det är fan inte så dumt Nej. Äh, sen tycker jag ju att omslaget då, alltså Nu när vi ändå plockar fram kassetten <laughs> Kan man ju ja. nämna omslaget att Du får ju ändå en presentation av vad som väntar Ja visst är det så äh, Men nu gjorde jag den ektagelsen Att äh, <laughs> det är ju två Av de här bilderna som egentligen inte är med I spelet <laughs> Ja för att, som vi sa, det är ju lerdur över skytte och sådär Sen ser man en gubbe som står med pistol Ja Då tänkte jag, men fan är det Det är väl ingen, det är ju inte pistolskytte Man skjuter med gevär. Ja. I det här spelet Sen kommer jag på, nu är precis när jag kommenterar Att jo, man skjuter visst med pistol Men det tar vi sen Men är det där med? Ja, slägga är med Jag har varit slägga? Vet du vad jag trodde det var? Nej Jag trodde det var en som sprang med en innebandyklubba <laughs> En jävligt klubbar, jag täng, jag i så tänker, fall Jag tänker vad fan Floorball som det väl heter på engelska Det är inte ens med i någon sån här turnering så det, det är ju Det är ju baserat på en sport som är Låssashockey Ja, exakt men Nu vet jag inte om jag kränkte dig som från Lidköping Nej, alltså det, Nej, absolut inte det, du, det är vanlig bandy jag hatar, inte innebandy Nej, men det var ju det jag sa var en låssasport Ja, bra Låssashockey Nej, men jag, jag håller med Men innebandy är ju också låssashockey Ja, ja. Man springer istället för åker i skridskor. Som den där jävla det, är ju jävla... det är en sån dum jävla kommentar. Som den där kanadensaren sa. Uh, han pratade väl med någon annan som snackar engelska och sa, pratar om det här innebandy. Hur ska du med och följa den andra frågan? Vad är innebandy? Och han mm. svarar, it's like hockey, but for pussies. <laughs> ja, man flina lite. Men jag tänker, jävla kommentar. Det är så typiskt kanadensare som bara har hockey i huvudet. Tänker ja. jag då fördomsfullt. Ja, för det har inte vi i Sverige som har vunnit X-antal VMOS-guld. Ja, ja Men det, det är en sport här då som inte är med. Och det är ju... Man håller inte på att göra tricks med sådana här ringar. Ja, när man hänger i... Det är romerska, det är romerska, romerska ringar, ringar ja. ja. Ja, det är faktiskt inte med i spelet. Nej, okej. Okay. Men annars är det en ganska bra presentation av vad man har att vänta sig. För det är en jävla massa sporter. Mm. Vilket är ganska kul, och då kan du ju välja såklart eh, Man kan välja att spela två spelare Då är det ju mot varandra jo. Då är det ju ganska begränsat Med vad du har att göra Vi kan väl börja där okay. att få spela läget Okej, det minns jag inte ens Men okej okay. <laughs> För då kan du ju köra fäktning mm. Och ganska bra Ändå på få fäktning det här spelet mm. Och det är så är det minns jag Det är ljudet med två värjor som möts ah. Och sen fullt av en träff det är ett härligt ljud det ja. gnisslande och plingande typ Som är tillfredsställande av någon anledning Det jag tycker är jävligt tillfredsställande i det här spelet Det är publikljudet Tycker jag är skitbra <laughs> uh, Det här måste ju vara enda tillfället Där man säger att det gnisslande ljudet Är tillfredsställande Ja, det är uh, absolut ja. Det är inte många gnisslande ljud i tv-spel Som är tillfredsställande uh, Sen har du ju Taekwondo Ja, just det Som absolut inte är Taekwondo Jag påminner snarare om... Uh, Karate! Ja, absolut. Alltså, B sparkar och A slår. Mm. Alltså, jag har inte sett en enda Taekwondo-match i OS där de slår. Nej, man sparkar ju bara i Taekwondo, så det har ju varit väldigt märkligt. Ja, så att det har vi ju ett litet fel då. Ja. Men vad fan, karate kan väl få vara en OS-gren för sakens skull. Ja. Eh, vad har man med på två play Simning har man också. Mm. Och det är ganska bra simning, alltså... Dels, man, man får inte tjuvstarta. De här detaljerna är med också. Ja. Och då måste du också tänka på först så ska man ju ha fart genom att trycka på A-knappen så fort man bara kan. Mm. Vilket det här spelet är jävligt känt för. Liksom det här. Men du måste också hålla koll på att andas, att ha luft. Ja, okej. Okay. Just det. För man kan Just ju det. dyka och simma under vattnet som man gör i början. Mm. Eller när man vänder efter 50 meter eller vad, hur långa med bassängerna är. Ja, och då måste man hålla inne B-knappen tror jag det är För mm. att andas man har, luft. man har en mätare för fart och en mätare för luft ja. Så det är ändå rätt, känns ändå rätt genomt. Ja, det är ändå rätt Jag har ju simmat lite mm. och det så, Man vill ju andas så lite som möjligt mm. för Det förlorar man ju tid på Ja Så precis. det stämmer ju Ja, Så det, det är ju ingen fjärilsim här inte. Nej. Sen ska man hålla inne några knappar tror jag Typ A eller B eller starten Eller upp eller ner på något jävla vänster Så kan man köra fjärilsim Istället för krål Ja. Det är en sån här kul grej ja. Fjällelsyn som är långsammare Det är lite ondjumigt mm. för sig. Sen har vi kanske den bästa OS-grenen Som är med i två player mm -hmm. Armbrytning Armbrytning. Ja. Det är väl en superklassiker ja, ja, Men en lite mindre och en större jävel har, jag mig. Mm. har du sett den här filmen med Stallone När han ska tävla i armbrytning mm. Over the top Exakt ja. Den armbrytningsscenen i det här spelet Är ju jävligt snodd från over the top Ja, så är det väl det är bra över det top. Ja, den är grym. Han är lastbilschaffis och ja. tränar när han kör. Och sen är det något med hans son också som han ska... Ja... Han ska visa sig tuff eller något mm. sånt. Är... vinna över sin son förtroende eller något ja, sånt. Ja, jävligt löjligt. Men den är en bra film ändå. Ja. Det är det som är kul med armbrytning är ju att de gör ju sådana roliga miner. Man har ju, <laughs> har ju porträtt av gubbarna längst upp på varsin sida och sen... Så hör man där testosteron Stinna skriket När de sitter där och spänner Det är jävligt märklig grej Att ha med i ett <håll> spel som ska, ja, ska det vara det oh, Finns det ens armbrytning i OS? Nej, det Eller det kanske är, det. är en sån här Den här stora Starka slägggubben Mot vad vet jag, sprinter ja, Som okay. kör någon efterfests Liksom med lite armbrytning typ mm. sådär. Ja, sådär. det Ja, det är möjligt. Och då kan man då titta på deras ögonbryn som är vröl snabba när de grimaserar när man håller på att förlora eller håller på att vinna. Mm. Så är det väl bästa av tre eller mm. där. Men det är också att trycka så alltså, in i det här. Ja, ja, och det är bara två player mot varann. Ja. Det, det är ju inte med i de ordinarie sporterna. Nej. Eh, sen kan man ju välja liksom exhibition eller vad det är. Du får, eller training tror jag det är förresten. Då du får träna på de här olika grejerna. Och då finns det ju sådana här kvali kvalifikationsrunder som det är, att du till exempel om du ska göra trestegshopp ja. så måste du nå ett visst antal meter för att bli kvalificerad. Ja. Och det är ju ganska kul ändå att det är så genomtänkt med liksom att det är sport man spelar efter reglerna. liksom. Ja visst, är det så. Jag tänkte, vi, vi nämner nog inte alla sporter utan bara just grejen med spelet. Mm. Sen finns det ju vissa sporter. man tycker det är roligare. Det som sån jävla kanot grejer med jag också. Ja, paddlar kanot. Ja. Den var nog den första sporten i spelet som jag faktiskt kunde klara själv. Ja, okej. Okay. Det och fäktning och karate eller taekwondo. Det var de som jag fixade. Ja. För jag kunde inte trycka så snabbt på A-knappen när jag var liten. Nej. Och nu kommer det jag kanske ville prata mest om i det här spelet. Jag vet inte hur många jävla olika sätt folk har hittat Olika taktiker på hur fan man ska trycka på A-knappen så fort som möjligt. Nej, just det. Jag, jag, jag brukar ta en T-sked. Ah, ja, det är en klassiker. <laughs> ah, <laughs> Eller för, men ah. Det finns några sådana här gemensamma drag ändå. Ah. Liksom. Att man tar den rundade delen på en sked och drar den fram och tillbaka snabbt så in i helvetet. Ah. Då kunde man ändå få upp rätt bra fart. Mm. För det är så man gör när man springer. Man trycker på A-knappen tills eh, man får mjölksyra i att folk som drar knogar och börjar blöda och håller på också. Mm, naglar var det någon som kunde dra sig mm. fram och tillbaka. Alltså en polare till mig hade en Lego bit eller Duplo. Så <laughs> finns finns ett annat roligt namn på som jag absolut inte kan säga i podden. Nej. Då är det en sån Duplo bit som inte har de här uh, fyra runda längst Nej. upp. Nej, just det. Utan den är uh, rund. Ja, som att den ska mm. vara toppen på ett hus då eller ja, någonting. Ja, just det. Den runda delen körde han på den här A-knappen fram och tillbaka. Så man hittar alltid mm. någonting för att eh, inte behöva trycka snabbt med tummen. Ja. Nu är det ju här, det jag tänker säga nu är jag för track and field till Playstation. Men jag har kört det med turbo som kunde skaka kontrollen på något jävla vis. Så att han flippar den fram och tillbaka. Mm, men så gör jag nu också. Ja. Eh, med vänsterarmen, jag spänner den så jävla hårt jag kan. Och så har jag tummen med högerarmen. Mm. Den, den är helt stilla. Ja. Och så när jag spänner armen så skakar ju dosen så fort att det blir som att jag trycker jättefort på ja. knappen. Ja, jävla metoder alltså. Och eh, min bror tror jag hade den här taktiken. som Den har jag inte lärt mig, men han gjorde ju bara. Han lade notan på bordet. Och så pekar neråt med pekfingret med högerhanden. Och så skakar bara på spännen så att den skakar. Och trycker och ja. vrör fort på knappen. Eller om det var pappa som gjorde det, jag minns inte. Så att, ja, de här taktikerna man hittar för att klara sig i de här sporterna är, tycker jag är kanske det mest fascinerande ja, med det här verkligen. spelet. Och alla har sin grej. Man kan alltid höra en ny, känns som. Ja. Nej, jag gör så här. Jag tar en rätt uh, rollon. roll ja, ja, ja. ja, men Precis. Jävlig farsen är istället för att trycka snabbt med tummen så hittar man något jävla sätt att göra det här på som känns osannolikt som en t tesked men du nämnde, den en klassiker ja. så alla har väl gjort något sånt där när man ja, spelar ja. track and field någon gång Herregud. sen har man ju också själva OS-delen då får man ju välja land också ja. och då är ju alltså det här spelet det nämns ju inte i namnet eftersom det bara heter track and field 2 men i Japan så släpptes ju det här Som OSC Sol 88 Ja OSC Sol -E ja. mm. Du vet så det här ska väl utspela sig I Sol Så att eh, Ryssland är ju fortfarande Sovjet Ja då. Det är klart Jag brukar alltid välja Kina av någon jävla anledning När jag kör körde detta mm -hmm. Antagligen för att första gubben man är Ser så rolig ut Men det är ju jävligt kul <laughs> För att när man kör det här OS-läget då har man ju OS-invigningen. Alltså en sån filmsekvens med hela jävla OS-invigningen som jag alltid tyckte var jävligt spännande att titta på. Ja. Så det är ju jävla känsla i det här spelet. Visst är det det. Det, det är bra OS-känsla tycker jag. Mm. Och sen efter invigningen så publiken håller upp plakat så att det ska formas till då förkortningar i landet du är mm. eller som du ska representera och så ett stort porträtt av den som ska springa på den jättestora tv monten mm. det är alltså känslan är ju helt otrolig ja, den är fantastisk. och så börjar man med fäktning och sen är det tre stegshopp och så avslutar man med simning första dagen ja. <laughs> och bild, om, Nej, och då är det ju kvalifikationsrunder <laughs> så att när du har klarat första dagen så låser upp ett specialläge såhär typ mellan dagarna som det, det tävlas och då kan du ju köra hangliding, vad heter det glidflygning på Aha, svenska okej okay. Och så kan du... Det kommer jag inte ihåg. Kommer inte ihåg det? Nej. Det är rätt svårt. Ja. Eh, för att man vet inte vad som är förgrund eller bakgrund Nej. alls. Okay. Plus att eh, du kan ju svänga så att förgrunden blir bakgrund. Ja, okej. Okay. Fast det syns inte. Utan Nej. du måste titta på en karta för att veta var i helvete du flyger någonstans. Mm. Och så är det en stor rund <laughs> platå i slutet som du ska hamna så nära mitten som möjligt. Ja, okej. Okay. Det är typ omöjligt. Ja, det låter väldigt svårt. Men eh, det tyckte jag alltid var... Mest spännande när jag var liten för att det var svårt att ta sig dit. För jag menar, när man är 7-8 år, det är inte så jävla lätt att ta sig igenom i alla tre trestegshoppet. För det är ju jäkla... Eh, dels så ska du springa fort men sen får du ju inte hoppa för högt. Nej, just det. För att du hoppar ju långsammare för varje hopp. Liksom. Mm. Och då vill man ju hoppa högst i början och sen hoppa lite lägre. Och då ska du hålla inne B-knappen så, eh, under en viss tid och så i, sen i vilken vinkel du hoppar mm. i vilka grader och då är väl i början kanske 50-60 grader är väl optimalt då att hoppa i början sen får man väl sänka lite grann för att ju lägre grad ju, ja, om du hoppar rakt fram hoppar du fort hoppar ja, du rakt det. upp hoppar du jävligt långsamt mm. jag hittade någon jävla bugger när jag var liten som jag inte har lyckats återskapa men var grym på det då och det är just tre stegshopp att du ska bara trycka jättelångsamt på så gubben knappt tar några steg. Och ja. Bara glider fram till det här strecket Och precis när du kommer till strecket då trycker du på B-knappen så han hoppar. Och då hoppar han så han hoppar ut i skärmen. Ja, okay. Alltså helt vansinnigt högt. Det var ganska coolt. Det ska jag försöka lära mig att göra igen. Men tillbaka till det här. Det var ju glidflygning, sen finns det en till där apropå det här med att det står en gubbe med pistol på omslaget mm. och varför man då presenterar det här som en sport det är ju för att du ska skjuta tjuvar i en stad. Aha. Alltså det kommer från gangster som du ska skjuta ner. Ja, väldigt märkligt kände jag nu. Ja, det är, det är en jättekonstig grej att ha med i det här spelet och den delen har sapper Support också. Okay. Ja. Du kan alltså skjuta gubbar med sapper i track and track field 2. Ja. Och det är bara den delen i hela spelet som du kan använda sappern till. Okay. Men skytte däremot kan du inte använda sappen ja, till. Inte bågskyttet heller? eller? Nej, bågskyttet ser från sidan. Ja, just det. För jag menar, skjuta ledduver är ju knappast nytt för det är inte är en det är ju med i Duck Hunt. Mm. Det kanske man då hade kunnat ta med också då om man ändå ska ha möjlighet att använda sappen på det här spelet. Ja, så. absolut. Det håller jag med om. Men det är ju kul när man blandar att använda kontrollen och sappen i spel. Bayou mm. Billy hade ju något sånt där också. Eh, sen så kommer det på nästa dag. Och så fortsätter man med sporterna. Den sista som jag tyckte var jag tycker fortfarande som är helt jävla ologisk det är ju Horizontal Bar. Vad heter det på svenska? Det är en sån jävla stång man ska snurra runt. Ja, Vet inte. Nej. Jag kommer inte på det nu. Och då är det ju sådana här vissa rörelser som du måste göra innan du är färdig med din rutin ja. eller vad man kallar det. Ja, ja, programmet. Ja, precis. Och det vet man ju inte hur man gör. Det är ju bara att trycka så jävla fort man kan på knapparna och alla håller på styrkorset samtidigt. Alltså mm. vi får ju vansinnigt ont i tummen ja, efter det där. Ja, fy fan. Att man plåga sig så. Ja, och så går det typ inte att vinna heller. Nej. <laughs> Men du kan, det finns en lösenordsfunktion i alla fall så att du kan fortsätta från dag fem om du vill. Ja, okej. Okay. Så att bra OS simulator eller vad ska man säga på ja, sin tid. Ja, absolut. Ganska kul att plocka fram då och då och spela. Mm. Men nu orkar jag inte sitta och krongla med skedar eller legobitar eller att spänna sönder armen så att jag har ont i armväcket i tre veckor utan jag plockar fram min NES Max kontroll. Ja, det är klart. Eller NES advantage mm. Och kör turbo bara Ja, det är klart Det är... förstår jag mm. Jag vet att jag köpte en Singer-joystick På Blooms i, utanför Mellerud <laughs> <laughs> Bara för att kunna spela Track and field Med autofire på A-knappen <laughs> ja. Tjatar som fan på mamma att jag skulle få köpa den Men det gick sönder efter tre veckor kanske ja, Vad tråkigt ja, Det är dålig plastskit Jag skulle ja. inte rekommendera någon alls att köra den men Om man inte jävligt försiktigt spelar Top Gun med den För en sån joystick mm. Ja bra Fan, Vi hade ju jävligt mycket att säga om väldigt lite spel ja. alltså, Vi får ju förlänga det här till fler avsnitt Ja det får bli så Men vi tar några mer väl Innan ja, vi. vi knyter säcken så att säga för det är ju två spel vi kanske skulle kunna ta väldigt snabbt för att det är många som tror jag känner igen dem. Så det är egentligen ja. inte lika intressant kanske som Nej. de andra. Och det är ju, första då, är ju en given klassiker. Ja. Först fick vi ju ice hockey. Man kan vara smal, mellan eller tjock i sitt lag. Ja. Och man kan vara Sverige i det spelet. Yes. Så, då var det spelet avklarat. Det har alla kört. Men sen finns det ett till hockeyspel till 98bit som är... Det är känt för alla tycker att det här är så jävla bra hockeyspel. Och så brukar man alltid komma fram till för vad är det som är det bästa med det här hockeyspelet? Det är att man kan slåss. Ja, man kan spöa <laughs> på varandra ordentligt. Och det är, det är så jävla märkligt att... Det här är det bästa hockeyspelet till Nintendo 8-bit, för man kan slåss. Ja, det är en sån här eh, ungdomsstin kommentar Ja, men verkligen. Barnssting. Alltså, eh, det här är ju för sig ett jävligt bra hockeyspel, tycker jag ju. Mm. Men just det som det är känt för att man kan fightas. Ja. Det är inte så att man spelar Double Dragon eller något annat sånt här spel, eller Kung Fu. Nej, man spelar blade of Steel för att man vill slåss. <laughs> Exakt. Och så istället för att försöka göra mål om jag utgår från hur jag spelade det, man vill ju inte göra mål. Man vill ju bara trissa upp sina motståndare så det blir en fight. Det är det som är det roliga. Ja. Och den som förlorar fighten är den som blir utvisad. Ja, det är härliga regler. Ja, det gillar jag. Men det är ett bra hockeyspel, tycker jag. Det är väl, det är väl NHL, ska det väl vara, Blades of Steel, fast man har ingen licens. så att Man har ju bara vilka städer det är. Mm, just det. Jag minns fan inte om Pittsburgh är med. De brukar ju alltid vara bra på sån här tidiga hockeyspel. Penguins. Ja, ja, visst. Det var de eller Kings folk höll på. Ja, Kings för att Gretzky var där inte. Ja, ja, och Pittsburgh för att det var Mario Lemieux och Jaromir Jager och mm. de här. Kjell och Ulf Samuelsson var spelar Jaromir Jager spelar typ fortfarande Det tycker jag är helt jävla fantastiskt. <laughs> ja. Peter Forsberg gick ju sönder så in i helvetet. Mm. Det var mm. synd, för han gjorde ju comeback i mitt favorlag, Philadelphia Flyers. Ja, ah, just det. De har aldrig vunnit Stanley Cup förut. Mm. Vad fan håller man på dem för? Nej, jag vet inte. Jag gillade Sharks under en period för att det var en tuff logga. Ja, ja det är ju Mighty Ducks. Det är ju coolast, tycker jag. Mm. Det är också en jävligt snygg logga. Det är det ju faktiskt. det är som folk tre kan... bra filmer som vi kan prata ja, ja, om. Men, ja, men precis. Folk kallar det för Disney-lag men egentligen har jag inte så mycket mer att säga om Blades of Steel Nej, bara att man inte det att det var roligt för att man kunde fightas mm. nästa spel är väl egentligen, nu går vi igenom de här fort Jaha, men ja. vi har, jag har inte så mycket att säga om dem Nej. det här är ju också lite fighting-orienterat, Nintendo World Cup ja, det är lite fighting-orienterat sa du det? Ja, men nästan. <här> ja. Man sparkar ner folk till höger och vänster. <här> <här> och tacklar dem tills de blir medvetslösa och inte kan spela längre. Ja. Men... De ibland så kan... ligger folk överallt på skärmen. döda döda. Typ. <här> <här> men det är ju ett fantastiskt folk Ja, det är spiel. roligt faktiskt. Uh, jätteroliga små knubbiga gubbar. Mm. Uh, men det är ju tydligen en hel sån uh, just uh, spelserie med de här karaktärerna som heter Neketsu Koha och Kun Ja du vet, de här ja. jävla namnen som man kan Som du drev med mig om förra avsnittet ja. Nu blir det ju så It's funny because it's true ja. Så det finns ju jättemånga spel I just den stilen Det är ju ja. en väldigt specifik stil Och det här eh, fotbollspelet Följer ju då det som den här scenen är känd för Och det är ju våldet ja. <laughs> Det är därför det är ett bra fotbollsspel För det är våldsamt ja, och Hur är det nu? Man ska alltid välja Argentina Eller... Ja, ja För de har något det. sånt där jävla superspark Där det alltid blir mål typ Ja men det är ju så, alla lag, alltså det är ju lite olika länder Jag tror det är Västtyskland Som är sista bossen ja. Typ ja. Och, ja, det är bra sista boss för övrigt mm. eh, Då finns det ju två lag som är OP och det är ju Argentina Och Mexiko för de har samma Bissakleta ja. Och det gör man ju med att trycka på AB-knappen Samtidigt, alla lag har ju sina Specifika Bissakletas men Argentina och Mexiko har En målsökande Bicicleta, Vilket gör att träffar du bollen Så åker den in i mål ja. oavsett Jävligt gött <laughs> men, men man har begränsat Med ammunition på de här ja, okay. Men det finns ju ett sätt att kisa det här Det är ju att du passar bollen Till en av dina medspelare För man styr bara en karaktär I det här spelet mm. Och ger de andra karaktärerna kommandon Skjut eller passa ja. Jävligt smart jo. Och lätt och sen man får en pass, en, en, en, en lång pass. Har man inga bisakleta ammo kvar då ska man ju bara stå typ inne i målburen och ta emot passen mm. och sparka in bollen. Ja. Så okay. är man garanterad en vinst. Gott. Eh, detta är ett de spelen som har fyrspelarläge också. Ja, det är tufft. Det har jag aldrig provat faktiskt. Nej. Har du gjort det? <laughs> Nej, tyvärr. Jag har ju en fourscore och typ sex kontroller. Ja. Det borde vi ju... Jag borde skaffa mig kompisar så man kan spela, testa det en gång. Det låter bra. Det låter ju som ett skitbra ölspel. Ja, det. herregud. Det tycker jag ju att sådana här spel ofta är faktiskt. Mm. Att det, det blir hetsigt på rätt sätt. Ja. För det blir hetsigt för att folk tycker att folk garvar och blir hetsiga. Mm. Det är inte det här... Man, alltså, det som är skönt med de här spelen som jag ändå tycker... Att vi har Varit runt Det är ju att det är inte det här med att göra mål Som är roliga i de här spelen Det är ju för fan det här med att slåss bara ja, Exakt Men som med i track and field vad, vad väljer man man två stycken Det är inte, fan, inte simning Det är Nej, ju karate man vill göra Eller armbrytning ja, det, det är våldet Som gör de här spelen bra Det är då sportspel blir bra Jag Säger allt om människan Den ja Gillar våld Ja, i men... Det är jävligt kul för man kan slåss. <laughs> så, ja, men det är ju det folk säger de blir så stilla. Mm, typ. <skratt> <skratt> ja, exakt. <skratt> <skratt> <skratt> så. Och Nintendo World Cup är ju överlägset för, just för <skratt> att man bara tacklas. Eh, fast det finns ju ändå några regler i det här spelet. Mm. Det är ju inkast och hörna. Typ. <skratt> <skratt> Nej, det finns. In... Eller gör, finns det hörna på det här? Jo, det måste det göra. Ja, <skratt> ah, det gör det nog. Inkast och hörna, det är typ det som är reglerna Annars mm. är det bara att göra mål Och spöa varandra som är grejen <laughs> Det finns ju ett spel En liten avstickare Som har de här karaktärerna För Som jag alltid såg när jag skulle hyra spel bara, Man kan vara de här karaktärerna Fast man bara slåss och inte spelar fotboll <laughs> Och det är ju Street Gangs oh, okay. oh. Det heter River City Ransom I USA mm. eh, Rollspels bitum up. Ja, ja, okej. Okay. Du ska springa runt i en stad och leta upp personer från ett rivaliserande gymnasieskola och spöra dem. <laughs> det är det spelet går ut på. Så kan du köpa böcker som gör att du kan lära dig specialmoves. <laughs> det, det behövs inte mer än så ibland. Sjukt bra koncept. <laughs> Men där har vi väl gjort några. Ska vi göra så att vi. Sparar på några för att ja. eh, det blir lite stressat nu i slutet Men det är för att mm. det finns ingen mer att säga om de spelen Nej. Och det här, de som vi har kvar kan vi prata om mer också Så det känns bra att spara Ja, faktiskt. precis Så att eh, vi får väl helt enkelt ta mer nästa vecka Det blir sån jul nu när det är december Att vi pratar sportspel mm. eh, Det finns ju också ett stort jävla antal sportspel Med Mario i huvudrollen och de kommer vi att tillägna ett helt eget avsnitt med ja. bara Mario-sportspel. Och då skulle man ju faktiskt kunna se till att spela de här. För det är några som jag nämligen inte har spelat förut. Jag skulle ju faktiskt kunna ta mig tid och försöka köra några av de här. För det finns ju också några som är ganska nya till 3DS och sådär. För inte att tala om Wii- Ja, just det. Sådär. Exakt. Så Marius sportspel kommer vi att ge ett eget avsnitt. Det nästa vecka kommer vi nog ta lite andra som vi ändå vill gå ja, igenom. kanske lite som inte jag hade hört talas om mycket. Mm. så mycket. Så. Det är av den här kommentaren om att du har spelat så jävla mycket än <laughs> Men det kommer inte bara bli en internet av Nej, det idag, blir det. Idag blir det ju bara inte internet av mm. Så nästa vecka kanske vi tittar mer på... Super Nintendo, kanske något till Sega Mega Drive och Amiga. Ja, så gör vi. Så gör vi. Uh, så att vi får väl tacka för att ni har lyssnat ja. den här veckan. Tack så mycket. Och uh, kolla in uh, www.spelofilm.se mm. Eller var det nu? <laughs> Fan vad osäker jag blev nu. Spelofilm. Googla det annars. Ja, Spelofilm.se varit... är jag ganska säker på att ja. det är så. Kolla det. Där har vi en liten plattform där vi kan uh, publicera lite recensioner och sådana mm. där saker. Ja. Och eh, sen har vi Instagram, JoelTor100 och fyrkantiga Ögon. Exakt. Eh, och sist, men absolut inte minst, Facebook, fyrkantiga ögon. Ja, och en sak till. Mm? På söndag, jag tänkte streama. Ja! Eh, Battlefront jävla... 2, eh, singleplay-delen, börjar kvart över två. Kvart över två ska alltså Joel spela igenom mm. hela singleplay-kampanjen. Ja, eh, kanske dum tid, men jag orkar inte spela senare. Så det får bli så den här gången Nej, nej, alltså så är det ju Men klockan två på eftermiddagen är väl rimligt en söndag också mm. För då är det ändå ingen som är ute Nej, jag tänker så, inte i det här jävla vädret i alla Nej, första advent kanske man checkar käkar katter och pepparkakor med sin form Men andra advent är ju ingenting Nej, exakt Så det jag tycker jag är strategiskt Så att jag kommer nog också köra en liten advent stream den här veckan Men jag kommer att lägga den på lördag istället Vad jag ska spela har jag inte bestämt än Nej, det kommer Ja, det kommer. Så att ähm, har ni inget bättre för er som att typ umgås med folk eller festa så kan ni ju kolla in twitch.tv/emiloberg. Mm. Jag kommer köra på Youtube. Du kommer köra på Youtube på kanalen Joe Swallows. <laughs> <laughs> Vi kommer att posta länkar det nästa det dags. Absolut. Tack, tack.